Я помічаю яскраво-зелений берет по узі, коли вона виходить на платформу і махаю рукою. Увесь цей час я трохи непокоїлась, що вона не приїде. Насправді, це не так просто їхати самій в гості до когось, з ким ти лише раз бачилася. Але відганяю від себе похмурі думки. «Осе буде добре. Ми обмінялися сотнею повідомлень у ватсапі». Спілкувались так, ніби знаємося все життя. І я стою на умовленому місці, біля фортепіано посеред вокзалу, де кожен, хто хоче, може на ньому зіграти. Дівчинка проминає турнікет і підходить до мене, сором'язливо усміхаючись. Зупиняється в кількох кроках. Привіт, пані. Привіт. Як подорож? Непогано. Її очі бігають станцією. Здається, вона воліла б дивитись куди завгодно, але не на мене. Напевно, так само як і я хвилюється. Та я вирішую не допускати ніяковості. Куди ти хочеш піти? питаю. Пірс Лейнс. Вона злегка знизує плечима. Ми йдемо вулицею від станції, і я продовжую говорити. Ну, звісно, ти не знаєш куди, ти ж ніколи тут не була. Вона не відповідає, і я шкодую, що не взяла з собою Еліота. Він знає, як зруйнувати будь-які бар'єри. Це море? Питає вона, її очі округлюються. Ми вийшли до королівської дороги, до високого пагорба, що веде просто до Брайтонського пляжу. Тішуся, що зараз сонячний вересневий день, бо Брайтон постає у найкращих барвах. Неможливо не закохатися в місто, коли воно отак виблискує у сонячних променях. Так, підемо спочатку туди. Вона киває. Я люблю океан. І я беру її під руку і настрій покращується. І тепер наша розмова тече легко, наче ота ніяковість була тамбою, яку нам вдалося зруйнувати. «Калум написав мені», – кажу я, – «пропонував зустрітись». І я посвятила паузі усю цю драму з Ноа і Калумом. «Ти рада?» – питає вона. «Чесно кажучи, не знаю. Я почуваюся дивно». Думаю, це нормально, і він видається хорошим хлопцем. Принаймні, варто дати йому шанс. Що може статися? Приємно розмовляти з людиною, яка знає мене не як дівчину Ноа. Вона не змушує мене почуватися, ніби я зраджую його, погодившись на побачення з іншим. Ми вдихаємо солоне повітря з набережної, і по Усміхається, коли бачить гальковий пляж «Невже він зручний?» – питає вона «Я часто бачу фотки людей, які відпочивають на пляжі влітку Але й подумати не могла, що тут стільки каміння До нього потрібно звикнути» – відповідаю я «Це такий брайтонський масаж гарячими каменями Коли намагаєшся знайти зручну позу, щоб позасмагати на пірсі ми купуємо довгу пухнасту паличку з солодкої вати і усміхаємось, коли наші язики стають синіми. Беремо собі кілька жетончиків і йдемо кататися на машинках, а я згадую, як це весело просто зависати з подружкою. Порозважавшись на пірсі, ми зупиняємося в моїй улюбленій крамничці, бо хоче лато де замовляємо ріжки з найкращим смаком – моркв'яного пирога. Морозово, таке м'яке і ніжне, наче в роті тане шматок пирога. З морозовим у руках ми простуємо до саду біля королівського павільйону і усміхаємось, спостерігаючи, як голуби і білки крадуть їжу в німецьких школярів, які намагаються пообідати. Прогулюємося по Лейнс, і я показую поузі кілька антикварних ювелірних крамниць, де ми розглядаємо персні з тридцятих у стилі арт-деко і намиста з перлами та діамантами з п'ятдесятих. Ми вибираємо собі обручки. Хоч до весілля ще ой, як далеко. А потім йдемо до цукерні і купуємо желені перстеники. А отам за рогом мамина крамничка, кажу я, вона дуже хоче познайомитись з тобою. Перепрошую наперед, якщо вона трохи занадто перейматиметься. Поузі сміється. Повір, я знаю таких мам. Коли ми підходимо до крамниці, поузі затамовує подих. Тема цього тижня урожай. І вся вітрина прикрашена червоним і золотим просто як осіння листя. Сукня у вітрині пошита з бортового шовку з довгими рукавами, що спадають ледь не до підлоги. Щось таке мала б носити кохана Робін Гуда, Маріен, у середні віки. Біля ніг манекена перекинутий кошик із яблуками і сплетений з очерету рік достатку, повний осінніх дарів. «Це крамниця твоєї мами?» Вона просто розкішна. О, дякую. Ти напевне, поузі, каже мама, яка відчиняє двері, щоб провести клієнтку і зустріти нас. Побачимося, Шанталь, махає вона жінці, що виходить. Заходьте, дівчата, звертається до нас. Завжди люблю приходити у мамину крамничку. Вона є рогом достатку, заповненим доверху різноманітними, красивими і блискучими речами. Ми з Позі проходжаємося салоном, а мама показує деякі цікаві деталі і розповідає пов'язані з ними історії. О, каже вона, підходячи до велетенського капелюха, прикрашеного чорними і червоними пір'їнами. І я вдягала його, коли була в Парижі. Коли хтось замовляє темою весілля Молен Руш, я завжди дістаю його. Пенні розповідала, що у вісімдесятих виграли в Парижі. Як це було? – запитує поузі. Ах, ото був час, – мрійливо відказує мама. Тоді Париж був іншим, а я почувалася частиною богеми. Ми не називали себе акторами. Ми були трубадурами, і на вулиці нам було так само комфортно, як і на сцені. Звучить, як мрія, каже поузі. Поузі навчається на музично-драматичному відділенні у школі Мадам Лаплаш. Як і Мекен, кажу я, у неї головна роль у весайській історії. Це ж чудово! Розкажи мені про вашу постановку. Ви ставите класичну версію? Так, класичну версію, але скорочену, на жаль Мамина долоня в драматичному жесті злітає до чола Скорочена Найгірший жах для автора Я знаю, співчутливо каже Паузі Але все одно це гарна постановка Але Меган гратиме головну роль Перепрошую Питає мама. Повзі втуплює очі в підлогу, а я кладу руку їй на плече. У повзі страх сценний, і я подумала, може, їй стане легше, якщо ви поговорите про це. Так, звісно, колись я так хвилювалася, що могла блювати перед виставою. Якщо хочеш, можу показати тобі кілька дихальних вправ. Хоча, врешті-решт, я покинула акторство, каже мама задумливо. Я бачу, що поузі це не допомагає, тож дивлюся на маму благальним поглядом. Вона киває. Але, Люба, багато акторів страждають від цього, проте грають далі. У Франції це називається Авуах Летра. Пам'ятаю одну з моїх найкращих подружок з тих часів, Елоїзу. Так вона мала лятра Доте, доки не навчилася уявляти глядачів оголеними. Поузі стригається. не думаю, що мені хочеться уявляти моїх однокласників оголеними. Мені це видається неправильним. М -м -м. Так. Може, тобі цей спосіб не підійде. Е, знаєш, що, напевно, варто поспілкуватися з Алоїзою? Я напишу їй і запитаю, чи є в неї для тебе якісь поради. Дякую, пані Портер, гічливо каже Поузі. На жаль, надія на допомогу моєї мами випарувалась. Поузі потрібно поговорити з кимось, хто подолав страх і продовжує грати. Так, дякую, мамо. Тепер ми з поузі поїдемо додому. Побачимося за вечерю. Звісно, каже мама, усміхаючись. Сподіваюся, тобі подобається спагеті болоньєзи? Просто обожнюю, відповідає Поузі. Перш ніж сісти в автобус, ми ще раз прогулюємося по Лейнс. Вибач, що розмова з мамою була не надто... Ну, не надто допомогла тобі, кажу я. Поузі усміхається. Я з цим живу надто довго, щоб чекати на швидкі рішення. Не хвилюйся, Пенні, я приїхала сюди не лише заради цього. Мені з тобою справді цікаво. Мені також... Усміхаюся я. Але я не хочу здаватися. Та тож, маю ще одну ідею. Уже досить довго я веду блог. І коли в мене виникає якась проблема, я пишу про це. І у відповідь отримую добрі поради. Не запереджусь, якщо я попрошу своїх читачів про допомогу. Це може спрацювати, але чесно, навряд чи існують ліки, «Чи методи, яких я не гуглила?» «Я знаю, та все ж варто спробувати, як гадаєш». «Ну, звучить непогано. А що в тебе за блог?» Він називається «Дівчина онлайн». Спочатку він був анонімним, та коли сталася та історія знову, випливло «Хто я?». «Зрештою, я рада цьому. Кілька людей, яких я знаю завдяки блогу, стали моїми найкращими друзями, хоча ми ніколи не бачилися». «Ти така смілива, маєш плох. У школі також багато хто веде блоги, а я навіть не уявляю, як це. Не думаю, що я з тих, хто пише. «Ти співаєш!» – кажу я. Усміхаючись, ми зістрибуємо з автобуса, йдемо до мого будинку і піднімаємось нагору. «Вау, яка крута в тебе кімната!» Захоплено зітхає Поузі, ступивши в мій затишний куточок у Мансарті. Дякую. Люблю свою кімнату. Вона як Тардіс. Машина часу і космічний корабель з британського серіалу Доктор Хто. Що ти маєш на увазі? Ну, усі ті закутки, ніші, і сховані за панелями за капельки. До того ж, по інший бік цієї стіни живе мій найкращий друг. То хоч вона і видається маленькою, насправді тут більше простору, ніж ти думаєш. Щастий тобі. Доки я не стала вчитися у мадам Лаплаш, я ділила кімнату з сестрою. Я справді не хочу туди повертатися. Тихо каже вона. Я хочу ще щось сказати, коли по узі пищить. О, боже мій, ти знайома з Лією Браун? Вона витріщається над дзеркало, де причеплена обкладинка до ліюного альбому з моєю фоткою. Лія підписала мені обкладинку. Пенні, яка побачила справжню мене з великою любов'ю, Лія. Так, кажу, дурнувато всміхаючись, цю її фотку я зробила в Римі. Ти жартуєш? Це її новий альбом? «Ти зробила це фото?» – питає Поузі. «Вау! Щастить тобі! Вона серед моїх комирів!» «Ну, вона справді класна!» – сміюся я. «І так це дивно, але якось так сталося». Решта вечора минає у вихорі сміху і розмов. Мама допотує поузі про теперішній стан театру і розповідає історії зі свого паризького життя. За один вечір я дізналася про 18-річну маму більше, ніж за все своє життя. І я не впевнена, що була готова до цього. Коли ми завозимо Поузі на вокзал і махаємо їй на прощання, усім хочеться, щоб вона залишалася надовше. Я розвертаюсь до мами. Я гадаю, що вона впориться. Чесно, не знаю, зітхає мама. Я знаю кількох акторок, які дозволили страху сцени зруйнувати їхню кар'єру. Елоїзі вдалося приборкати його, але не знаю як. Думаю, ці процеси відбуваються глибоко всередині. Це не те, що можна легко виправити. Коли я повертаюся в кімнату, Беруся за допис для дівчини онлайн. 26 вересня. Дівчина онлайн просить про допомогу. Страх сцени. Знаєте, коли люди кажуть, я питаю для друга, насправді мають на увазі себе. Так от це не той випадок. Я справді чесно питаю для друга. Точніше, для нової подруги, яка цього тижня додала позитиву моєму життю. Чи траплялося з вами, що ви щойно з кимось познайомились і одразу зійшлися? Дуже люблю оці перші тижні, коли ви весь час переписуєтесь, вивчаєте вподобання одне одного і розбудовуєте дружбу, яка ви точно знаєте, буде міцною. Так, ніби ви з другом шматочки пазла і не уявляєте, як жили раніше одне без одного». Так, ніби ви завжди були в одній дівчачій банді, але не здогадувалися про це. Це те, що я відчула, коли познайомилася з музичним генієм. Але є одна річ. Вона отримала головну роль у шкільній постановці. Але боїться виступати. І хоч часом я відчуваю тривогу, не уявляю, як це – боятися виходити на сцену якщо, звісно, не враховувати того разу, коли мені вдалося засвітити своїми протертими трусами перед повною залою. Але будемо чесними, через таке будь-хто налякався б. Я хочу дати їй пораду, щоб вона почувалася краще, але не розумію, як це, коли ти любиш щось понад усе, але попри всі зусилля не можеш повністю віддатися улюбленій справі. Вона описує це так. Коли стоїть на сцені і вже готова співати, дивиться на глядачів і раптом відчуває, наче язик зник із рота. Коли вона розуміє, що з рота не виходить ані звуку, накочує паніка, і вона, наче, приростає до підлоги, а глядачі перетворюються на левячий прайд, що вишкіряє зуби, як у сповільненій зйомці. Дуже хочу дізнатися, чи хтось із вас має страх сцени. Якщо так чи якщо ви подолали його, напишіть мені, будь ласка, а я перекажу ваші поради своїй подрузі. Думаю, це стане в пригоді і іншим читачам. Я не можу дозволити, щоб моя подруга кинула справу, яка є великою мрією, лише тому, що її мозок відмовляється співпрацювати саме тоді, коли їй це найбільше потрібно. Дівчина онлайн іде в офлайн. Майже одразу у твіттері отримую приватне повідомлення від дівчини Пегаса. «Привіт, Пані, щойно прочитала твій останній допис. А ти питала в Лії Браун, як вона подолала страх сцени?» Здивовано зводжу брови. «Лія?» «Ні, я навіть не знала, що у неї був страх сцени». «О, так, я читала про це в її інтерв'ю для Тін». Вона не розповідала про це в подробицях, але навіть з коротенького абзацу я зрозуміла, що для неї це було непросте випробування. Згадую, як засвітилося обличчя Поузі, коли вона побачила в моїй кімнаті обкладинку до альбому Лії Браун і дізналася, що я з нею знайома. І навіть якщо вона, найвідоміша поп жінка на сьогодні, страждала від страху сцени, то, можливо, я все-таки можу допомогти Поузі. Пальці аж свербляться від хвилювання. І відкриваю нове віконце, щоб написати листа. І я пишу Лії. «Привіт, Ліє! Сподіваюсь, у тебе все добре. Бачила в інстаграмі твої фотки з відпустки в Австралії. Трохи заздрю. У мене нічого нового. Ну, Но а досі не давався чути. Тобі, напевне, теж. Але я маю прохання до тебе. Нещодавно познайомилася з дівчиною, яка вивчає музичне мистецтво». «У неї просто дивовижний голос, але вона страшенно боїться сцени. Я чула тобі знайомі подібні страхи. Можеш щось їй порадити?» «Люблю і міцно обіймаю». «Пенні». Коли я прокидаюся вранці, перекочуюся на живіт і беру телефон зі столика біля ліжка, де він заряджався, схоже, у нього була напружена ніч, «СМС від Меган, подзвони мені». Купа сповіщень про коментарі до блогу і відповідь від Лії. Вона в Лос-Анджелесі з різницею в часі у кілька годин, тож, певне, мала час відповісти. Спочатку читаю її листа. Привіт! Рада звісточці від тебе. Ніяких новин відно, на жаль. Насправді, можу запропонувати щось краще, ніж просто порада. Цієї суботи я буду в Лондоні, записуватимуся з одним зі своїх улюблених продюсерів. Може ви з подружкою заскочите? Дуже б хотіла побачити тебе і допомогти, якщо зможу. Елія Це навіть краще, ніж я сподівалася. Перекочуюся на інший бік ліжка і стукаю п'ять разів у стіну, що розділяє наші з Еліотом кімнати. Це наш код, коли ми хочемо привернути увагу. Він не відповідає, тож я стукаю ще раз. Цього разу навіть голосніше. Нарешті я чую два ліниві удари у відповідь. Перевіряю час. Десята година. Не занадто рано, щоб розбудити Еліота. Та я знаю, що він усе одно може бурчати з цього приводу. Я накидаю махровий халат, збираю заплутане волосся у вузол і пишу відповідь. Лії Браун Ура! Не можу дочекатися нашої зустрічі. Дуже-дуже тобі дякую. І за таку швидку відповідь також. Я казала тобі, що ти найкраща. Пенні А тепер маю розповісти про це ще комусь. Перевіряю ватсап і бачу, що вона онлайн, тож пишу їй повідомлення Поузі, привіт! Привіт, Пенні, це так дивно, я щойно думала про тебе Ммм, насправді я хочу спитати тебе про щось Ти вільна наступної суботи після десятої? Ти змусила мене похвилюватися, але так Усі репетиції по обіді, доти я вільна, а що таке? Ти можеш подумати, що я божевільна, але я хочу, щоб це був сюрприз Гадаю, я таки знайшла того, хто допоможе тобі зі страхом сцени Зустрінеш мене біля станції Вікторія о 10 в суботу? Пенні, це дуже приємно, що ти хочеш допомогти мені Але я перепробувала всі можливі способи «Напевно, мені краще прийняти, що так уже є. Я не можу подолати свій страх. І ніколи не зможу». На якусь мить я заумираю, не знаючи, що відповісти. У її словах я впізнаю свої відчуття, коли мене накриває паніка. Здається, ніби нічого не зміниться. Ніби я ніколи не зможу жити нормальним життям. Для поузі це, мабуть, ще гірше – тому що захоплення всього її життя і є джерелом її неспокою. Та якщо психолог і навчила мене чомусь, то це тому, що ніколи не варто здаватись. Можливо і так, але якщо ти все ж таки хочеш спробувати, прийдеш? Цього разу вона відповідає не одразу, а я витріщаюся на слово «пише», що з'явилося під її іменем, і чекаю. Окей, давай зробимо це. Гірше вже не буде, правда? Ура, побачимось! Які такі грандіозні новини? Елюд вимальовується у дверях моєї спальні. Він також вбраний у халат і капці розпадлені, очі заспані. Він мало кому дозволяє бачити себе таким, але він такий милий. Він гепається на моє ліжко. Наступного тижня приїздить Лія. Дівчина Пегас розповіла, що в лії колись також був страх сцени, тож і я поведу до неї паузі. Тільки у тебе є всесвітньо відома побзірка, будь-якої миті готова допомогти тобі, каже він, підморгуючи. А що про все це думає Меган? Я суплюся. Що ти маєш на увазі? Ну, вона вб'є тебе, якщо дізнається, що ти влаштувала зустріч із Лією Браун. Комусь, а не їй. Я зводжу брови. Так. Думаю про її повідомлення. Подзвони мені. Але ж вона не знає, що я влаштувала зустріч із Лією. Це певне щось інше. А якщо я її запрошу? «Тоді вона не буде мене ненавидіти!» Еліот морщить носа. «Меган не належить до моїх улюблениць, це на м'яко сказано. Але вона не дурна. Вона радітиме можливості познайомитися з Лією і пробачить тобі все на світі. Тобто, знаючи її, можна очікувати, що вона перетворить усе це на свій доброчинний проект. Але це вже неважливо. Добре, тепер я почуваюся краще. Хоча, тобі краще сказати їй перш, ніж вона дізнається про це спліток. Спочтуся поцікавитися, чи твій тато смажитиме сьогодні свої недільні оладки. Маю погане перечуття щодо СМС Меган. Але намагаюся не накручувати себе, доки не поговорю з нею. У списку контактів на телефоні натискаю на іконку відеозв'язку під її іменем. Меган відповідає. Вона уже нафарбована, волосся спадає охайними блискучими хвилями. Порівняно зі мною, без макіяжу, з розкудланим волоссям, вона має розкішний вигляд, як на недільний ранок. Єдине, що псує враження, це похмурий вираз обличчя. Шолунок скручує. Може, мої перечуття не обманювали мене? «Пенні!» – каже вона і стискає губи в тонку лінію. «Привіт, Меган!» – намагаюся зберігати безтурботність у голосі. «Що сталося? і Я отримала твоє повідомлення». «Так. То про що був твій допис?» «Мій допис?» «Ти знаєш, про що я? Про страх сцени. Що відбувається?» «А, зупиняюся на секунду. Я ж досі не розповіла Меган про поузі. Не було відповідної нагоди. Я не мала наміру приховувати це від неї, але й не поспішала розповідати. «Ну, коли я приїздила до тебе, то познайомилася з тією дівчиною». «Поузі». «Ти маєш на увазі Поузіченк, дівчину, яка грає головну роль?» «Так, вона була дуже засмучена, і ми говорили про паніку, тож я подумала, що можу спробувати допомогти їй». «Що? Тобто ти намагаєшся зруйнувати моє життя?» «Я суплюся». «Ні, ні, я просто...» «Просто намагаєшся впевнитися?» Що Торка, дублеркою якою я раптом не покине роль, яка по праву належить мені? Ну, вона не належить тобі, якщо... Меган змірює мене тяжким поглядом. Я вважала тебе подругою. Я твоя подруга, Меган, але і поузі також тепер моя подруга. Знаєш, я... Меган, я хотіла запитати тебе про щось. Питай. Вона закочує очі. Це щодо Лії Браун. Вона приїздить наступної суботи і хоче зустрітися у студії. Сказала, що я можу взяти з собою друзів, тож... Наче темні хмари розійшлися, щоб явити світу сонечко. На обличчі Меган з'явилася широка усмішка. Я можу прийти? Справді? Мене смішить ця зміна настрою. Ну, якщо ти мене не ігноруватимеш. О, боже, мій Пенні, усе забули. Обіцяю. Почекай з обіцянками. Поузі я також запрошую. Ти нормально до цього ставишся? Хмара знову пробігає обличчям Меган. В очах блискавкою спалахує злість, але швидко зникає. Не встигаю я й оком змигнути, як вона знову спокійна. «Ти така мила!» – каже вона солодким голосом. «Але чекай, хіба ж не в суботу у тебе побачення з Калумом?» «Ну, не думаю, що це аж прямо побачення. Але так, – кажу червоніючи. Я намагалася про це багато не думати. Але то пообіді, а ранок у мене вільний». Я планувала зустрітися з Поузі о десятій З Калумом це точно побачення, Пенні Може ти прийшлеш мені адресу студії, я прихоплю Поузі і ми разом приїдемо до тебе Добре, погоджуюся я Тільки пам'ятай, що це сюрприз для Поузі, тож не кажи їй, куди ми йдемо Чудово, я вже не можу дочекатися суботи о, Боже мій, що ж тягнути, коли йдеш на зустріч із кумиром? Потрібно купити щось цікавеньке. Ти крута, люба Пенні. Вона відключається. Усе ще приголомшена, спускаюся вниз. Як усе було? Питає Еліот, наминаючи оладки. Чесно, не маю уявлення. Але, здається, усі щасливі. Пенні. Ти знаєш, що це неможливо. Знаю, та все одно можу спробувати. Ну, я просто не можу інакше. Дні пролітають, як митці у коловороті шкільних завдань. Переписки з поузі, вечорів у товаристві Сейділі та Белли. Відколи я перейшла у передвипускний клас, значно збільшилося навантаження. Попередні випускні іспити нічого і порівнювати з тими, до яких потрібно готуватися, щоб вступити в університет. Тому тішуся нагоді відволіктися. І якщо я не нервувалася, коли писала Калуму, то думка, що я збираюся на справжнє побачення, мене лякала. До того ж, хочу, щоб усе пройшло ідеально з Лією, Браун, Поузі і Меган. Після тривалих суперечок із Еліотом про те, що вдягнути в Лондон, я зупинила свій вибір на смугастому чорно-білому топі, чорному джинсовому комбінезоні і маминій старій потертій шкірянці. Дове каштанове волосся залишаю розпущеним, заколовши лише кілька пасом, щоб не лізли в обличчя і не дратували. Мінімальний макіяж, але з червоною матовою помадою, щоб додати трохи стриманого гламуру. Це ж лише пообідні побачення, любове моя, не вечірні гульки, каже Еліот, театрально здіймаючи руки вгору. Нігті фарбую коралово-рожевим, хоча краще б не фарбувала, бо до кінця подорожі в поцізі я здираю майже весь лак. У таксі продовжує гортати нашу переписку з пузі, яка намагається вивідати, що ж я задумала Пенні, я загуглила, куди ми їдемо Це студія звукозапису? Що я маю там робити? Чекай, як ти дізналася? Побачила адресу на телефоні Меган Я не знаю, чи зможу Звісно, зможеш Ну, в мене особливо немає вибору. Побачимося. Побачимося. Видихаю з полегшенням, що пузі таки їде. Приїхали, Люба, каже водій. Мама приєднала свою картку до додатку на моєму телефоні, бо не хотіла, щоб я заблукала на лондонських вулицях. Дякую водієві і виходжу на обсаджену деревами вулицю. Тиха, зелена вуличка, віддалена від головних лондонських вулиць. Єдине, що не вписується в краєвид – припаркований довгий чорний лімузин. Напевне, це Лія. Хто взагалі зараз їздить на лімузинах? Якщо хтось і їздить, то це точно Лія. Роздираюся на всі біч, але наразі Меган і поузі не видно. Тож я спираюся на кам'яну стіну, насолоджуючись теплим осіннім сонцем. «Пенні, а ось і ти!» – із-за рогу показується Меган, за нею поузі. На поузі темні сонцезахисні окуляри і симпатична панама, яка прикриває частину обличчя. Меган вдягнена в коротку, обтислу сукню і чобітки на високих підборах – так, наче вона йде на дискотеку в клуб, а не в студію. Привіт, дівчата, махаю я їм. Коли вони підходять ближче, обіймаю кожну. Готові? Поузі припіднімає окуляри. Не знаю, побачимо. Вона дивиться через моє плече на двері студії, і я також обертаюся в той бік. Насправді студія не відрізняється від звичайних лондонських будинків, чи точніше маєтків. Високий, триповерховий будинок, пофарбований у білий колір, за чавунними воротами з вишуканими золотими зубцями. Єдиний вказівник, що це студія звукозапису світового рівня, це маленька табличка з написом «Студія Октава» над кнопкою дзвінка на воротах. Тисну на дзвінок і називаю своє ім'я тріскучому голосу, що відізвався з того боку. «Пенні Портер із друзями! Нам призначено зустріч!» Ворота відчиняються. Ми заходимо і прямуємо до сходів біля головного входу. Двері відчиняються, і нас зустрічає дівчина, не набагато старша за нас, хоча вигляд у неї значно крутіший. Потерта шкірянка, чорний топ і джинси з заклепками. Меган нервово осмикує свою сукню. «Привіт, ти пені?» – питає мене дівчина. Я киваю. «Чудово. Я Еліс. Працюю у приймальні в Октаві. Вона чекає на тебе, але зараз уже в студії. Перевіряю обладнання. Можете одразу йти туди, спуститися сходами, а потім по коридору. Не променете». «Дякую». Усміхаюся, сподіваючись, що усмішка додає мені впевненості. «Чекай, ми туди з кимось зустрічаємося?» – питає Поузі. У кожному її слові відчувається хвилювання. «Можливо, не можу стримати усмішки. Колись від думки про зустріч із Лією Браун у мене жишки трусилися. Тепер ще хочу стрибати від радості. Хоч вона має купу справ, з часу турне Лія стала мені доброю подругою. Вона живе в іншому світі але не заноситься і інколи може спуститися на землю. Уздовж сходів, що ведуть до основної частини студії, стіни обклеєні портретами знаменитостей. Є там і неймовірне чорно-біле фото Лії. Намагаюся не затримувати на ньому погляд, щоб усе не зіпсувати. Коли ми спускаємося вниз, помічаю Ліїну асистентку Талію. Вона цілує мене в обидві щоки. Привіт, красуни Я попередила її, що це сюрприз, тож вона підморгує мені Сюди Беру поузі за руку, щоб саме вона першою все побачила Заходимо в студію, а там за склом Лія Браун Не може бути, шепоче поруч поузі Раптом вона так сильно стискає мою руку, що в мене починають німіти пальці Лія, як завжди, має неперевершений вигляд Вона майже не докладає до цього зусиль У дні запису вона не переймається зовнішнім виглядом, лише музикою Зібрала своє довге біляве волосся у вільний вузол, але при цьому її хоч зараз можна фоткати в Instagram. Щойно Меган бачить її, пищить, ледь не репаються барабанні перетинки і кидається мені на шию. Це неймовірно. Невже це відбувається насправді? Лія Браун? Це вона, сміюся я. Меган із поузі стрибають на радощах, а мені смішно. Ця метушня привертає увагу лії. Коли вона закінчує розпівуватися, вона махає нам рукою. Потім знімає наушники і виходить до нас скрізь звуконепроникні двері. «О, Боже мій, можна я викладу фото у Снепчат?» – питає мене Меган. Не стигаю я відповісти, як втручається талія. «Ніяких соцмереж у студії. І взагалі ніяких фото чи запису. Зазвичай ми забираємо телефони, але для цього немає потреби. Ми ж усі друзі». «Так», – каже Лія, приєднуючись до нас. «Друзі Пенні – це мої друзі». І я, я так рада бачити тебе». «І я, Пенні. Ми міцно обіймаємось». «Це Поузі і Меган, дві мої подруги, які навчаються у школі мистецтв, мадам Лаплаш». «Рада знайомству з вами обома». Вона підходить до них і по черзі обіймає, хоча вони стоять завмерлі, як статуї». Лія звикла, що так впливає на людей. О, мадам Лаплаш, я знаю кількох співаків, які закінчили її школу. Гарні можливості. Так, чудові, каже Меган, яка швидше приходить до тями після обіймів, ніж поузі. Вона струшує своє каштанове волосся, щоб воно каскадами спадало на плечі. «Нам дають справжню вокальну освіту, закладаючи фундамент для майбутньої кар'єри». Лія злегка супиться. «У мене ледь не відпадає щелепа від нахабства Меган. Вона робить якісь закиди щодо того, як Лія співає. Через дві секунди після знайомства». Та Лія перестає супитися швидше, ніж Меган встигає помітити її реакцію і знову усміхається. Тепер вона повертається до поузі, яка тремтить як листок. Лія бере поузі за руку і веде до однієї з канап. Лія сідає на подушки, вмощуючись по-турецьким. Поузі слухняно йде за нею, і я бачу, що її плечі вже не такі напружені. Я просто захоплююся лієним талантом розслабляти людей без слів. Ну, що ж, Поузі, я чула, ти переживаєш через страх сцени. Лія одразу переходить до справи. Поузі занепокоєно дивиться мені в очі. Ти розповіла її Браун про мій страх сцени? Я киваю. Я вона розповіла мені. Втручається Лія, поки я встигаю додати ще щось. Бо знає, що я можу допомогти. Я також пройшла через це. Паузі кліпає. Справді? Лія киває. Так? Та спочатку я б послухала, як ти співаєш. Будь ласка. О, ні, я не зможу. Я не можу, я... Я... Лія заперечно махає рукою перед обличчям Поузі. Ні-ні-ні-ні, оцього не треба. Твій страх запускається, навіть якщо ти співаєш для невеликої групи. Поузі переплітає руки. Ну, зазвичай ні, це лише страх сцени і великої кількості глядачів. Лія киває. Розумію. Кімната для запису така темна, що ти можеш навіть забути, що ти там. Скло можна затемнити. То заспіваєш для мене? Поузі вагається якусь мить, а потім киває. Добре. Лія плескає в долоні. Чудово! Ти колись була в кімнаті для запису? Поузі хитає головою. О, не хвилюйся, усе просто. Заходиш у двері, вмощуєшся перед мікрофоном Можеш сісти на табуреті чи стати, як тобі зручно Потім вдягаєш навушники Збоку є кнопка, яку ти можеш натиснути, щоб спілкуватися з нами в кімнаті режисера Ну і навпаки Можеш починати, коли будеш готова Добре, каже Паузі вона поволі підводиться, а тоді йде, трохи похитуючись крізь двері в іншу частину студії. Я стежу за нею поглядом. Вона підходить до табурета і відставляє його вбік. Коли бачить мікрофон, її очі нарешті загораються. Вона виглядає там дуже природно, каже Лія, а ви двоє підсувайте стільці до мікшерного пульта. Ми з Меган волочимо ергономічні крісла на коліщатах з кутка кімнати і підсуваємо до величезного мікшерного пульта з легка нахиленого столу, на якому певне мільйон кнопок. І раптом я відчуваю втіху від того, що на моїй камері їх усього кілька, хоча й досить хитромудрих. Вражає, правда? Пита Елія, зауваживши, що я витріщаюся на ряди різноманітних важелів. Так, ще пак. У підвалі мадам Лаплаш три таких, каже Меган, Найсучасніші моделі в подарунок колишнього учня. М -м, то ви щасливчики. Я не працювала з такими крихітками, аж доки не підписала угоду з соні. А тут і я записувалася просто у своїй кімнаті. І повір мені, коли в тебе три молодших брати, жодна кімната не є непроникною. Ми чуємо короткий сигнал, і з динаміки лунає ледь чутний голос А думаю, я готова Лія натискає одну з кнопок на мікшерному пульці Чудово! Ми всі дивимося на поузі за склом, але вона не дивиться на нас Її очі заплющені, вона киває головою в такт музиці, якої ми не чуємо А потім співає партію Марії Свецайської історії Її неймовірне сопрано заповнює кімнату Ми втрьох відкидаємося на спинки крісел, Зачаровані її талантом по всьому тілу бігають мурашки. А коли пісня закінчується, Лія Браун встає з крісла і аплодує поузі стоячи. Коли поузі вертається у режисерську кімнату, її щоки палають після виконання такої важкої партії. Дякую, дівчата, каже вона, а ми й далі аплодуємо. Навіть Меган приєднується до нас, не в силах приховати своє захоплення Це було блискуче, мовить Лія Дівчинко, у тебе справжній талант Дякую, повторює Паузі, по а потім знову опускає голову Хоча це все одно нічого для мене не змінює Там, у тій кімнаті, коли тільки ви дивитеся на мене, цього я не боюся але коли я на сцені, це й інша історія. Ну, удачі на справжньому виступі, бурмоче собі підніс Меган. Але я чую і кидаю на неї гострий погляд. Меган закочує очі і схрещує на грудях руки. Її вкусила зеленока жаба, заздрість. Розкажи мені, як це відбувається? Просить Лія На щастя, вона наче не чула Меган Поузі сідає на канапу, схрестивши ноги І я ще ніколи не бачила, щоб хтось сидів чи стояв у таких неймовірних позах Цей контроль відчувається і в її співі Навіть я зі своїм нетренованим вухом можу сказати, що вона легко і точно потрапляє в кожну ноту це ніби, коли я виходжу з-під захисту куліс, я йду не на сцену, за глядачами. Я на узенькій дощиці над водою, за кулами. З кожним кроком мої м'язи слабнуть, і я вже ледь можу стояти. Пальці тремтять, у роті пересихає, незалежно від того, скільки води я перед тим випала. Але найгірше, у голові порожньо. Усі репетиції. Усі ці години заучування кожного слова і, і нот, і ритму, і танцю зникають. Замить. І після цього я не можу зібратися. Лія весь час киває, поки поузі паузі описує свій стан. Було, було, було, зі мною все це було. І ще те, що... Шепоче по так тихо, що мені треба нахилитися, щоб почути її. На початку літа я грала Сенді у шкільній постановці «Мастила», екранізації бродвейського мюзиклу, що зробила зірками Джона Траволту та Олівію Ньютона Джон. Але на прем'єрі я не змогла співати. Найгірше, що мої ноги стали такими важкими, що я не могла ворухнутися. І хтось мене відтягнув зі сцени і натомість відправив мою дублерку. А вона вже була в костюмі однієї з рожевих леді. Це було жахливо. І це я все зруйнувала. У неї в очах сльози, коли вона розповідає. І я відчуваю, що також от-от заплачу. Я мала ще тоді піти і відмовитися від навчання у мадам Лаплаш. «Знаєш, колись з цієї ж причини я відмовилася від ролі на Бродвеї, а та роль виграла театральну премію Тоні. Це був би неймовірний досвід, і я досі щодня шкодую про те рішення. Тож я добре розумію, як ти почуваєшся. Чесно», – каже Лія. «Але ти виходиш на сцену і співаєш для тисяч людей». Ти їздиш зі своїм туром по всьому світу Тепер у тебе точно немає страху сцени На жаль, це не так Щоразу я повинна збиратися з силами Щоразу мушу нагадувати собі, що саме я все контролюю А не мій страх І поузі Так, ти народжена для цього я бачу, що в тобі горить справжня пристрасть, не лише страх І вона сильніша за страх, інакше ти б не пішла до школи, мадам Лаплаш Ти можеш співати Тобі потрібно це, щоб не збожеволіти Тобі може здаватися, що вийти на сцену це божевілля, але ні Божевілля не бути на сцені, не виступати Знайди в собі зеренятку впевненості Тримайся за нього з усіх сил Поступово ця насінина проросте Парусток виросте в деревце А деревце з часом стане могутнім дубом впевненості Корені якого сягатимуть кожної частини твого тіла Я не кажу, що твій страх з цени повністю зникне Але під цим деревом ти матимеш прихисток і бурі. «Ти впевнена?» – стиха питає Поузі. «Абсолютно!» «Не можу повірити, що навіть неймовірна Лія Браун має страх сцени», – каже Поузі, усміхаючись вперше і відколи закінчила співати. «О, ти здивуєшся! Коли я вперше розповіла про свій страх, отримала купу повідомлень від артистів, про яких і подумати не могла, що вони чогось бояться». Деякі з них – це найвідоміші у світі співаки і актори. У нашому випадку я знаю, що він точно відрізняється від інших тривожних станів. Єдиний вихід – пройти через це. Ти не можеш позбутися страху, але можеш контролювати його. Ти маєш прийняти його, використати його. Ти можеш це зробити? Обіцяю. Поузі киває, але я бачу, що вона не надто впевнена. Я розумію, що вона відчуває. Не хотіла б опинитися на її місці, бо знаю, що не можу прорватися крізь свою паніку. Коли вона наростає, я просто мчу на хвилі і зазвичай можу втекти і від потенційних глядачів. Поузі не може втекти, але в неї є талант. Сподіваюся, що вона зможе швиденько виростити дерево в впевненості, інакше воно засохне і помре. Хочеш іще поспівати? – питає Лія в паузі. Очі поузі одразу загораються. Так, дуже чудово! Можемо заспівати дуетом. Знаєш дует-відіум зі злої? Звичайно. поузі підстрибує з канапи. Я обожнюю цей мюзикл. Я також. А потім, якщо хочете, заспіваю вам щось зі свого нового альбому. По секрету, звісно, підморгує Лія. О, залюбки, послухаємо, відповідає я. Ти не заперечуєш, якщо я зроблю кілька фоток? Без проблем. Коли ці двоє заходять до студії, Меган прокручується на кріслі і дивиться на мене. Ти справді думаєш, що для Паузі все буде отак легко? Що ти маєш на увазі? Одна розмова з великою Лією Браун, і вона, Меган зображає пальцями лапки в повітрі, сцілиться. І я хитаю головою. Ні, не думаю. Але Поузі має щось особливе, чим хочу поділитися зі світом. І сподіваюся, страх сцени не зупинить її. На цій виставі чи іншій вона зробить це. Потрібно лише не втрачати надію. Меган гмикає. Хм, мабуть. гей, чого ти така незадоволена? Ти ж наче казала, що хочеш допомогти. Меган знизує плечима. Навряд чи тут можна чимось допомогти. І Я стискаю зуби. Ну, я зараз вийду з кімнати, бо зовні краще освітлення для фото. Скажеш, коли Лія почне співати свої нові пісні? Звичайно. Коли виходжу з режисерської кімнати, зітхаю з полегшенням. Іноді перебувати поруч із буркотливою Меган – це справжні тортури. Знову піднімаюся сходами до яскраво освітленого коридору, який я зауважила, коли ми заходили. Еліс ніде не видно. Та це й добре. Маю нагоду гарненько роздивитися все. Найбільше мене зачаровують вікна на даху. Вони заповнюють кімнату світлом, створюючи ілюзію неймовірного простору. Білі стіни були б схожі на лікарняні, та їм, додає тепла, гостролиста папороть, розвішана у блискучих мітних горщиках. Становлюю штатив посеред кімнати навпроти двох низьких білих канап. На підлозі перед ними пляма світла у формі паралелограма. Закушую нижню обу. Не Впевнена, чи спрацює таке освітлення? Воно може бути надто жорстким для шкіри, лії та пузі. Навколо забагато поверхонь, від яких відбивається світло. А тепер мені потрібна модель для тестування. Еліс, вертаюся на рецепцію, але Еліс ніде не видно. Немає також і талії. Думаю про те, щоб піти по Меган і попросити її позувати мені. Але хочу відпочити від неї. Лишається тільки один варіант – зробити усе самій. Від цієї думки я здригаюся, Я не люблю бути перед камерою, люблю бути за нею. Але це ж лише тестовий кадр, переконую сама себе. Можу одразу ж його видалити». Натисканням кількох кнопок встановлюю таймер на своїй дзеркалці. Потім дістаю сумки ноутбук. Якщо існує щось, що я нанавиджу більше, ніж бути перед камерою, то це необхідність дивитися в камеру. І застрибую на канапу. Відкриваю ноутбук і вдаю, що працюю, доки не чую сигнал таймера. Звісно, вдаючи, що працюю, я таки запускаю вікно браузера і читаю коментарі на дівчині онлайн. У голові вже крутиться допис, який я напишу ввечері. Але спочатку хочу побачити, як закінчиться зустріч з Лією. Я ще нічого не писала про калума, Не хочу зурочити. Та й дуже складно писати, коли кожне твоє слово читатимуть і аналізуватимуть люди, яких ти знаєш. Зокрема, і Калум. Непомітно для себе самої я пірнаю у коментарі, які, на щастя, дуже милі і підбадьорливі. І я докладаю багато зусиль, щоб підтримувати дружелюбну атмосферу дівчини онлайн, щоб це був безпечний простір для моїх читачів. Колись блог був джерелом моєї тривоги, і я хотіла закрити його. Та тепер знаю, що він може бути осередком добра. Сподіваюся, поузі також зрозуміє це щодо свого страху сцени. Коли закінчую читати коментарі, розумію, що просиділа значно довше, ніж збиралася. Біжу до камери поглянути, яким вийшов кадр. І насправді я приємно здивована. Фото дещо дивне. Через те, як я тримаю ноутбук, здається, що паралелограм на підлозі, тінь від нього, точніше антитінь, ніби ноутбук відкидає світло. Я мала рацію. Світло на моєму обличчі досить жорстке, але в контрасті з білою стіною підкреслює контури. Мої очі прикипіли до екрана. А якщо наблизити зображення, то можна побачити крихітне відображення ноутбука в моїх зіницях. Фотографія така унікальна. Унікальна пень. Фото, де я займаюся щоднією улюбленою справою. Відчуваю, як від долонь, і аж до серця прокочується дивне поколювання. Здається, з цього може щось вийти. Гей, що ти там робиш? Я аж стригаюся, піднімаю очі і бачу Меганика стоїть на сходах. А робила тестове фото для зйомки Усе гаразд? Піднімаю догори великий палець Ти знаєш, де тут туалет? Питає вона Думаю, отам Чудово Лишаю камеру в коридорі, а сама спускаюся сходами Коли підходжу до студії з подивом Чую, що Лія закінчує співати Незнайому мені пісню І відчуваю розчарування, що все пропустила за кілька секунд повертається Меган. «Ти пропустила, як Лія співала нову пісню», – кажу їй. «О, чорт!» – і відповідає Меган, але не схоже, що вона розчарована. Вона сідає, дістає телефон і починає грати у Кенді Краш Сака. Зітхаю, і відвертаюся і дивлюся на Лію і паузі в кімнаті для запису. Краще б я не запрошувала Меган. І коли вона зайшла до студії, від неї лише неприємності. Не може дочекатися, коли буду отак записувати пісні, каже Меган, незважаючи на моє роздратування. Можеш попросити Лію, щоб вона і мене послухала. Може вона б познайомила мене зі своїм продюсером? Попроси її сама, кажу, а потім заплющую очі і слухаю ще одну нову пісню Лії. Вона відрізняється від того, що я чула раніше. Не така попсова, звучить похмуріше, але все одно торкає. Лія точно знає, як писати круту музику. Коли вони з поузі вертаються в операторську, ми з Меган знову шалено аплодуємо. «Це було так круто!» – кажу Ліє. «Останню ти сама написала!» На мій подив Ліє Ніковіє. Так, а як вона тобі? Нормально? Намагаюся писати більше текстів для своїх альбомів. Вона неймовірна, усміхаюся у відповідь. Ох, завтра співатиму з Кармен Делавер, то хочу, щоб усе було добре. Меган відриває погляд від телефона і пильно вдивляється в Лію. Кармен Делавер? Хіба ж вона. Не твій заклятий ворог Кармен – ще одна попзірка, але британська, не американська Вона з'явилася на сцені одночасно з Лією Елія закидає голову назад і усміхається Ти жартуєш? Ми з Кармен дуже давно знайомі То лише преса любить нас стравлювати Без неї я б не була там, де є зараз я майже впевнена, що це саме вона розповіла мені про дерево, про яке я казала сьогодні. А коли вона е, отримала Бібі Емей щорічну американську музичну премію, започатковану журналом Білборд? За найкращу пісню, раніше за тебе. Хіба ти не зненавиділа її за це? Питає Меган, згадуючи останні заголовки, що стосувалися ліїв. А ця її пісня зіб'ю тебе з ніг, хіба ж це не про тебе? О, Боже, сподіваюся, ні Це про її бухгалтера, що при власне грозі від продажу дисків Але я розумію значно прикольніше думати, що це про мене Помічаю небезпечну зморшку на носі Меган Значить, вона досі сумнівається, але я втручаюся «Підете зі мною нагору. Я встановила штатив, тож можна зробити класні фотки». «Чудово! Ідемо!» Та поки ми піднімаємося сходами, Меган все одно не вгамовується. «Просто я не вірю у цю вашу скармен-дружбу. Як вона може подобатись тобі, якщо має все, що ти хочеш, і завжди на крок попереду? Вона відкатала свій сольний тур швидше за тебе». Її альбом став платиновим раніше за твій Вона отримала ту нагороду О, та ти знаєш багато про мене і Кармен І я часто дивлюся Серті Майлзон, Знизуючи плечима, каже Меган Лія мовчить, аж поки ми не підходимо до білих канап Потім вона сідає перед камерою а тоді її блакитні очі з відтінком сталі зустрічаються з очима Меган. І я добре знаю цей її погляд. Ніхто не хоче, щоб на нього так дивилися. Дивись, гадаю, тобі слід засвоїти важливий урок. Потрібно припинити оглядатися в різні боки на пенні, поузі, інших, і зосередитися на власному шляху. Успіх Кармен не впливає на мене і не применшує моїх досягнень. Мені подобається, що вона стільки досягла. Сподіваюся, вона рухатиметься далі, і я знаю, що одного дня також буду там». Вона прокладає для мене дорогу, а не будує стіну, на яку я не зможу видертися. Це все ж таки жорстка індустрія. Ми дівчата маємо піклуватися одна про одну. Чи це хід паради, чи блоги, чи мюзикл у школі мистецтв? Правда ж, пенні. Звісно, і відповідаю впевнено. Дякувати Богу, Елія змогла поставити Меган на місце Меган стискає пальці І клянуся, я чую, як скригоче її мозок Наче перевантажений жорсткий диск І я знаю, каже вона Але це не моя вина, що вона безнадійна Не впевнена, що ти знаєш хоч щось відказує Ілія сумною усмішкою. Але ти дізнаєшся, якщо тебе ніхто не підтримуватиме, і ти нікого не підтримуватимеш, далеко в цій індустрії не просунешся, повір мені. А якщо ти не хочеш підтримувати однокласницю, думаю, ти маєш піти зі студії просто зараз. У Меган відпадає щелепа, щоки вкриваються червоними плямами. «Чудово! Декому з нас не потрібно протекції, щоб дістатися вершини!» Вона встає, прокручується на підборах і йде, не попрощавшись. І хоч я не згодна з тим, що вона сказала, хочу побігти за нею, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Але Лія кладе долоню мені на руку. Вона доросла дівчинка, і з нею все буде окей. Талія посадить її в таксі, тож тобі не потрібно хвилюватися, як вона дістанеться додому. Вона повертається до поузі. Готова до фотосесії з найкращим фотографом, Люба. Фотографувати Лію з поузі мені в радість. Здається, вони справді порозумілися. Поки вони ще бачуть, я знову дістаю ноутбук. Промова Лії надихнула мене, і я знаю, що напишу короткий, але дуже милий допис. Страшенно хочу передати її повідомлення читачам дівчини онлайн. Третє жовтня. Чийсь успіх – це не твоя поразка. Чи траплялося колись, що ви отримали за іспит гарну оцінку, а дівчина, що сидить навпроти, отримала ще кращу? Ви відчуваєте, що доклали більше зусиль, але це не виправдало сподівань. Чи траплялося колись, що ви повністю викладалися на роботі, але хтось інший отримував підвищення, яке, на вашу думку, заслужили ви? Чи траплялося колись, що ви не спали всю ніч і працювали над чимось, чим ви пишалися, але хтось інший представив щось іще краще, заявляючи, що зовсім не витрачав на це часу? Часом таке трапляється. І будьмо чесними, усі ми знаємо, що таке заздрість, коли нам хочеться бути такими ж успішними, талановитими чи наполегливими, як хтось інший. Якщо ви працюєте в тій же галузі, робите те саме, однаково пристресні до чогось, чужий успіх може збити з ніг. І якщо відчуваєте, що рухаєтеся не в тій смузі, чи не з тією швидкістю. А якби я, щоразу читаючи чийсь хороший блог, казала, «Ех, а і не такий класний, я ненавиджу цей блог, бо він набрав більше лайків», чого я цим досягла б? Простору досить для всіх, хто хоче реалізуватися в улюбленій справі. Завжди буде хтось успішніший за вас і хтось, хто хотітиме бути таким успішним, як ви. Усім хочеться досягти успіху, але ми не мусимо відгороджуватися заздрістю. Щодавно я засвоїла одну істину. Від того, що ви загасите чиюсь свічку, ваша не горітиме яскравіше. Як сказала б моя дуже мудра подруга, зосередьтеся на своєму шляху, йдіть у своєму ритмі, не роззирайтеся на всі Чиїсь успіх не має впливати на вас чи відволікати від того, чого досягли ви. Така от суботня думка для вас. Дівчина онлайн іде в офлайн. Коли ми виходимо зі студії, поузі міцно мене обіймає. «Дякую тобі, це справді щось дуже особливе, і...» «Обіцяю тобі не здаватися, навіть якщо не в цій виставі, не в цій ролі, але я і далі старатимуся». І я усміхаюся. «Це все, про що я можу тебе просити». Зиркаю на годинник, уже майже перша – Час, коли я погодилася зустрітися з Калумом. «З тобою все гаразд, Пенні? Ти наче привода побачила?» «Та ні, але, здається, я маю бігти на побачення».